І донькою її Матрону, псевдочеплинську, попроси перейти в мою сотницьку хату. Поможи влаштуватися. Дітей моїх забери від добрих людей сам. Прибуде слідом за вами. Пані Матроні з пошануванням вручив шлист мій, гетьманський. Дав йому звоєць з гетьманськими печатями червоними. Ще один мій лист. Без відповіді. Може, останній? Знадий зваба моя, матроненька. Три речі перевіряються в ділі. Мужність у бою, смирення в гніві, любов у нужді. Я перевірив усе те кров'ю власною і своїх побратимів. Зазнав нужди, якої ще не бачив світ. Земля і небо і душа мої Роздержці були на вахмітті. І хто ж міг зшити з них золоті ризи Для твоєї неуявленої молодої краси? Слова гризуть моє серце, Доволі слів, і я йду за ними слідом. Як сказано, хочеш дикого оленів ловити, Та далеко в пущу зайшов. І я повертаюся з пущ і пустоши душі. Виціловую кожну мить і кожну п'ять, Яка наближає до тебе, Вибавлюючи мене з теперішнього фрасунку. Примітка смутку. Ох, усе тепер у мене інше, Диспозиція інша, Фортуна інша, А серце, чи ж інше, Осавув димко мій повірений, він викаже тобі всю належну шану. Жди мене, як гетьманська жона, Твій невтішимий Богдан. Серед страшних глузів, свистів, Лайок знущань козацьких Виповзала шляхта свого табору В похід ганьби й приниження. Гідність можна зберегти навіть у поразці, І печать гідності лежала на лицях Старих довговусих воїнів польських, Які виграли безліч битв за своє тяжке життя. Може, відступали з під це цор, І громило султанське військо під Хотином, Боронили вітчизну не чужими руками, А власними грудьми. І ці степи пішли не з власної хіті, А з обов'язку свого Жовнірського, І тепер відступали після поразки з похиленими головами і сльозами на очах. Хоча-то люди були тверді і вміли тримати з того навіть при найтяжчих ранах. Ми б радо прийняли таких воїнів. Бо хіба ж поміж козацтва мало було шляхтичеві хлопів мазурських та підгальських. Але старі жовніри зберігали вірність хоругвам. Під якими стояли впродовж свого життя і під якими ладні були й померти, але не зрадити. За те панство заслужило свою ганьбу цілковито, той буцімто героїчний дух, з яким воно так пишалося, викликався і підтримувався в панстві хіба що з зажерливістю та захланністю, на війну вони йшли, ніби на прогулянку сподіваючись, що битиметься за них хтось інший. Тягли за собою всі свої скарби, коштовне вбрання, дорогий посуд, килими, хутра. Багато хто їхав у мальованих колясках, у пишних каретах, припроваджував аж з мазоша або з підгалля служок, всіляко збиткуючись над ними, не дбаючи про їхню людську гідність. Звитяжлива шляхта ще приховувала свій звірячий лих за блиском та пишнотою. Погромлена ж, як оце, на жовтих водах, і геть втрачала все людське і становила видовище ганебне й примисливе. Пани в одну ніч стали схожими на тварин, яких пожирали впродовж свого ситого життя, на свиней, биків, баранів, тупі. Дикість озлоблення, безсила лють, яку зганяли на тих же упосліджених яцях і стасях, що їх запрягли в наладовані марнотою вози, в коляси й ридвани, самі ж або виступаючи гордо, хоч і чим би мали гордитись? Поруч, або й повсідавшись на своїх колясах, аж здавалося ніби стерчать у цих недобитків хихікла, клацують пазури. Нашорошиться пір'я, мов доказ їхньої хижості і дикості. Ще не відав я тоді до кінця, що той, хто дотикнеться чужої ганьби, неминуче ганьбиться й сам, бо й чобіт чистими не збережеш, простоючи через багна. Напередодні отецьфедірш відслужив за вдячливий молебень, в якому проголосив мене батьком вітчизни. Реставратором грецької віри, відновителем давньої свободи. Козацтво підкидало до гори шапки і гукало слава. Били гармати, звістуючи настання нових часів. Гарматами тепер мали вже не чотири, а цілих двадцять шість. З них шість на чотирикінні запряги, а двадцять легких на парокінні. Здавалося, і небесні світила, планети і зірки ссунулися з місць своїх мільйоннолітніх і вишикувалися в нові констеляції, які віщували успіхи в заповзятому ділі і у задумах найзухвалювших. Я проголосив дводенний спочинок, щоб не вести ладу в усьому. А тоді, вопереджаючи розбитків молодого Потоцького і Шемберка, Іти в Україну, знайти коронних гетьманів з кварцяним військом І довершити розгром шляхти Димко вже, мабуть, добрався до Чигирина Я думав про Чигирин і про Матрону